Ebben a világban semmi sem olyan tiszta és magasztos, mint a transzcendentális tudás. Ez minden misztika éred gyümölcse, és ha megízlelted idővel belül, örvenc az önvaló. Ismeretlen múlt nyomában Szilágyi Márta műsorát hallja. és Bányai Géza köszönti Önöket. Ma a Rudra jamaláról hallhatunk. A jamalák indiai eredetű szanszkrit nyelvű szentírások, mégpedig a rejtélyesebb fajtából. Mivel nem maradt ránk egyetlen teljes jamala szövegesen, csak találgathatjuk, hogy mikor és milyen körökben keletkeztek. A jamala egyik jelentése ikrek, két egyforma dolog. Mint műfaj éppen olyan, mint india puránái és upa puránái, a megszámolható sok szamhitá, ahnyiká, ágama és tantra, a szereplők, többnyire a mennyek, lakói vagy nagy bölcsek, bizalmas tanításokat közölnek a tanítványaikkal. Egy bengáli hagyomány szerint hat jamala volt, mások háromról, hétről vagy nyolcról beszélnek. A régi kéziratok mind elvesztek, csak a rudra jamala utolsó fejezete maradt meg, továbbá idézetek más könyvekben. Rákhava Gosvámi egyik könyve, valamint a Satsakra Nirupana a következő jamalákat említik. Ádi, Brahma, Dévi, Csajadratha, Krishna, Rudra, Tantra és Visnú Ezek mind nagyon eltérő jellegűek. Van, si, navani. Rákával goszál, mi csak egy verset idéz a dudrajamalábo. A gyermek Krisnát imádom, kinek formáját jogamáján nyilvánította ki, és jasodom a mama duzzat mellett, ebből Sir John Woodroff, aki Arthur Avalon néven először népszerűsítette népszerűs, nyugaton a tantrákat, a Rodra jamala alapján mondja el, hogyan helyezkednek el az emberi testben az erőközpontok és az életlevegőt szállító csatornák vagy vezetékek. Már ezen nagyon régi írás javasolja a vizualizációs technikákat. Képzelj el, hogy minden kívánságot teljesítő drága köszigetet amely ott van a Nektár Óceán közepén, millió és millió világrendszer közepén, de mégis azokon kívül. Egy aranypalota van ott, ez a Sri Vigya dáma a legmagasabb tudás hajléka. Woodroff a Rudra és a hatha Joga Pradipika alapjára rajzoltatta meg könyveihez az illusztrációkat. Mivel a Rudra Jamalából legalább az utolsó fejezet ránk maradt, ezt fogjuk a legalaposabban megvizsgálni. Úgy tűnik, számos más tantrikus írás is felhasználta, amit forrás művek. Vátszatra semmiben sem különbözik az úgynevezett sárti tantráktól, a nigamáktól, amelynek az a lényege, hogy Shiva teszi fel a kérdéseket és az Istennő közlé a tanításokat. Shiva nagyon alázatosan tanítványi helyzetből beszél, a Délinek vagy Bajrávinak nevezett Istennő pedig kegyesen oktatja. Először is elmondja, hogy háromféle embertípus van. Az isteni, a hősies és az állatias. A tantrikus írások tulajdonképpen a hősies típusnak valók. Az isteni típus persze már mindent tud, ami az állatias illeti, itt egy kis meglepetés ér bennünket. Az állatok, azok, akik nagyon szigorúan ragaszkodnak a védák előírásaihoz, minden szabályt betű szerint betartanak. Az ilyenekkel egyáltalán nem szabad közölni a magasztos tanításokat. A magasztos tanításokkal kapcsolatosan is ér bennünket néhány meglepetés. Az Istennő számos olyan dolgot mond el, ami benne van India összes szentírásában, és a legcsekélyebb rejtét sem jelenti a lelki dolgok iránt érdeklődők számára. Ilyenek, hogy a komoly tanítványnak fel kell keresnie egy gurut, akiben tökéletesen megbízik, és avatást kell térnie tőle. Az avatás szabályai persze változhatnak a hely, idő és körülmények szerint. A fontos az, hogy a tanítvány nagyon komolyan gondolja a dolgot és betartsa a fogadalmakat. Ezután Bajrávi a meditációról beszél. Azt javasolja a tanítványnak, hogy a test finom erőközpontjain, az úgynevezett csaprákon meditáljon. Ez semmi újdonságot nem jelent azok számára, akik csak egy kicsit is mélyebben foglalkoztak a jógával ha csak azt nem, hogy az Isten a csakrákat akadamának, rasinak, kurmának, dévának, és tárának nevezik. Mindegyik csakrához másféle dígzisgyakorlatok és mandrák tartoznak. A tanítvány könnyebben fog előre haladni, ha elvégzi a púgyának nevezett áldozatokat, akár a templomban, akár gondolatban, az elméjében. Az áldozatok elfogadója kumáriknak nevezett istennők, akik szerepét lehet, hogy földi lányok, például színésznők vagy táncosnők játszák, de ez egyáltalán nem biztos. Az egyik versben azt olvasjuk, hogy édességekkel, égszerekkel és szép ruhákkal kell megajándékozni őket, a következő versben pedig már arról van szó, hogy ezer dolc nevük van, megvédelmeznek a betegségektől és varázserőket adományoznak. A legelső kumári persze a kundalinúnak is nevezett kígyóerő, ha a mi vagy aki, a legalsó gyökért csakrában alszik, és valamennyi joga gyakorlat célja az, hogy ez az erő vagy istennő felébredjen, fölfelé emelkedjen az erőközpontokon keresztül, és a fejtetőn elhelyezkedő erőközpontban vagy csakrában találkozzon sívával. Ez ugyanaz, mint a megvilágosulás vagy felszabadulás. Sívának persze még számos más kérdése van, olyanok is, hogy ki Síva vagy Visnu igazi követője, ki az, aki betartja a törvényt, amely kapcsolatban van az atarról véde a júga filozófiájával és gyakorlatával, mi az Istennő véleménye a buddhista meditációról, ezért aztán a nyugati tudomány a jamalákat viszonylag késő írásoknak tekinti. De semmi sem kényszerít bennünket arra, hogy a Budhában kizárólag csak Gótama Szidartát, az úgynevezett történelmi Budhát lássuk. A korábbi világkorszakok mindegyikében is felléptek úgynevezett Budhák, megvilágosultak. Az első eredeti úgynevezett Ádi Budhának vannak úgynevezett mennyei kiterjedése is, vagy Afsóp, Jaratna, Szamphava, ami tápa és amokhoz híti. Továbbá világi kiterjedések, ezek egyike az úgynevezett történeti butha. És akkor még nem beszéltünk a megszámolatotlanul sok jövendő budháról, akik jelenleg bóti élnek, de megvalósításuk alapján jogosan használhatják a mutha címmet. lé, choice. Hari <laughs> A Gondra Jamala utolsó fejezetének 108. versse kezdje el azt a megfőkentő, de nagyon izgalmas történetet, amelyet egyébként megismétel a Brahma Yamala is. A történet hőse Vasszista, a a Rámájából és számos védikus írásból ismert bölcs, aki az indiai hagyományok szerint nem a jelenlegi világországban, hanem a Tréta Júgában élt. A Jamalák elmondják, hogy nagyon komoly lemondásokat végzett. Ezer évig gyakorolta a jogát de még mindig nem érte el a célt. Látomásában megjelent Sarasvati Istennő, aki azt javasolta, hogy menjen el a Kékhegyek országába, Nilácsalába, vagy Budha országába, mert ott fogja elérni azt, amit akart. Ezt az országot a Rudra Yamala Kínának, a Brahma jamala Assamnak nevezi. Vaszista vállalja az utazást, mert szeretné szemtől szembe látni Visnut, amint a Csinácsara imádatot végzi. A Csinácsara, vagyis kínai módra végzett imádat nagyon meghökkenti a puritán erkölcsöket, hirdető vaszistát. Azt látja, hogy a férfiak és a nők teljesen szabadon keverednek egymással, és a védák összes parancsát megszegik. Messzelnek, húst esznek, bort Elképetten kérdezi az Isten Ezek lennének a megvilágosultak? Az Isten nő megerősíti, hogy igen, és a csinácsara nélkül te sem érheted el a megvilágosodást. A istenek is ezen a módon világosultak meg. Isten álmélkodva kérdezi, mit keresít Visnu ebben a buta formában? Ez ellenkezik a védával. Akkor megszólal egy égi hang. Az Isten nőnek semmi más nem tetszik, csak ez. Az égi hang meggyőzte vasszistát, azonnal belekezdett a kínai módi imádatba, megszerezte a teljes tudást és a felszabdulást. További részleteket a Brihad Níla tantra hetedik fejezetében találunk. A fürdés és egyéb tettek gondolatban történnek. A szemek megtisztítása gondolatban történik, ugyanígy a mantrák ismétlése is. Gondolatban hozod meg az elhatározást, gondolatban végzed el az áldozatot. Mindegyik időpont jó, nincs olyan időpont, amelyik nem lenne megfelelő. Nincs különbség a nappal és az éjszaka, a hajnal vagy az alkonyat között. Mindent csak gondolatban kell elvégezni, ideértve a ruhák fel és levételét, a leülést, a templomépítést, az evést és ivást. Nincs szükség előzetes felkészülésre, nem számít, hogy valaki hibásan mondja a mantrákat. Aki így meditál, minden nyümölcsöt megkap, amire vágyik. A mahácsinakra ma, vagy szexuális kapcsolata beavatott hölgyel sajnos szintén csak gondolatban történik meg. Ezzel kapcsolatban szeretném idézni Szuthir Kakart, egy indiai pszichoanalitikust, aki a misztikus hagyományok vizsgálatában találta meg az életfeladatát. Ezt Amikor tantrikusokkal beszélgettem, sokszor támadt az a benyomásom, hogy tudatosan és ravaszul kihasználják a tantrikus terminológia kétértelműségét, talán csak azért, hogy összezavarják a pedáns kívülállót. Valahányszor egy szövegben előfordult az álland kifejezés, és ez gyakran előfordul, mert ezt az állapotot jelenti, amelyben a tantrikus állandon élni szeretne, én pedig ezt így fordítottam a legnagyobb extázis, azt javasolták, felejtsem el ezt a misztikus domát, amivel az ánanda egyszerűen szexuális kapcsolatból származó öröm. Ha viszont a konkrét jelentést választottam, akkor minden esetben azt kifogásolták, hogy a betű szerinti értelmezéshez ragaszkodom, mert ez a szó abban a konkrét összefüggésben megvilágosodást jelent. <Szorítás> I'm in the day. Pián már biztosan besoroltuk a jamalákat a tipikusan tantrikus írások közé, de a kép sokkal árnyaltabb. Csak Rákhavagoszlám idézi az adiamalan néhány esét, például a következőket. A Jadó dinasztia tagjai között megnyilvánult Krishna nem az istenség személyiségnek az eredeti formája. Krishna eredeti formája soha nem hagyja el brindában Ennek a forgának mindig csak két karja van. Soha nem nyilvánít meg négy kart. Ezzel elmondtam, hogyan szenvedtek az elválástól a bakták az Úr Kisna megnyilvánult kettelései alatt. A Raja azonban soha nem váltak el az Úr Kisnától. Elég reménytelen vállalkozás lenne, ha két vers alapján akarnánk rekonstruálni egy testes könyvet. Kisna, Vrindával és a Raja említése azonban egyértelművé teszi, hogy itt nem déli követőinek, az úgynevezett ságtáknak a szentírásáról van szó. A célzásokat csak akkor értjük meg, a Vajsnavák számára ajánlott könyveket elsősorban a Bágavatak kuránát tanulmányoz. Itt azt olvashatjuk, hogy Krisna a Jadu dinasztia tagjaként született meg, Gyermekkorát indávonában töltötte, de amikor felnőtt, el kellett hagyni ezt az idilikusan szép helyet, hogy teljesítse a feladatát, saját vállalását. Krisna persze az Istenség legfelsőbb személyisége, aki örök, sosem sem születik és soha nem hal meg. Rindában a nem egyszerűen egy manapság, nem túl jelentékeny város delhé és Maturá között, hanem a transzentális világ része, a legfelsőbb úr örök hajléka. A legfelsőbbnek, Krisznának természetesen nincs semmilyen feladata, neki nincsenek kötelességei. Ő az egyetlen élőlény, aki mindent a szabad akaratából cselekszik, vagy nem cselekszik. Azt mondhatjuk tehát, hogy az Adi Yamala valószínűleg dímos kísérletet tett arra, hogy pontosan leg megalapozottan meghatározza a legfelsőbb út tulajdonságait és transzendentális helyzetét. Talán ez nagyon messze menő következtetésnek tűnik, hiszen Rákha Vagoszámi mindössze két verset idéz ebből a Yamalából. Megőrzött azonban néhány verset a ne Yamalából is, amelyek alátámasztják a fenti elméletet. Mivel a versek számát nem közli, az idézetek sorrendje is mindegyé válik. A Krishna Yamala 114. patalájában Tripura így szól az Úr Vászúdévához Krisnához. Az Om, Aum szóban az A hang Sri az úhoző az ő energiáját, ráthát jelenti, nem pedig kettejük lótusz lábai helyett áll. Az Istenség legfelsőbb személyisége 64 kiterjedése és felsége kíséretében száll alá ebbe a világba. Amikor az Úr a személyiségének csak a felét terjeszti ki, azt bógaavatárként ismerik. Amikor a bógaavatára terjeszti ki a felét, akkor amsavatár lesz a nöbe. Az Amsa avatár felének kiterjedése a Kulaavatára, ennek fele a Kala, a Kalának a fele a Sakti avatára. és amikor a Sakti fele nyilvánul meg az élőlényben, azt az inkarnációt úgy nevezik Saktia Vésa avatára. Így aztán az Istenség legfelsőbb személyiségének nagyon-nagyon sok inkarnációja van, akik mind rendelkeznek az Úr 64 transzentális tulajdonságába. Az Úr Krishna a transzentályi szerelem hőse, az Istenség eredeti legfelsőbb személyisége, valamennyi energia ura. Transzentályi kefteléseit úgy élvezi, hogy öt formában terjed ki. Tökéletesen lelki természetű és a lelki világ legmagasabb részében lakik. Navadvip szent földjén fog megjelenni, mint Sachi Dévi fia, mondja. Talán nem is tűnik fel, hogy milyen bonyolult teológiai kérdésekről van itt szó. A szent Omszótágot alkotó három hangot, A, U és M, nagyon sok védikus írás értelmezi. Például a Nádabindú panisát szerint az A hang a tisztaságot jelképező hattyú jobb szárnya, val szárny az U, az M pedig a Háta. Csiva Gosvami azt írja, az A kriznát jelenti, aki az összes bolygó vezetője, örök, az örök között, az értelmesek között pedig az értelme. Az Ú hangrát, hát Krishna energiáját jelenti, az M pedig az élőlényeket. A három együtt minden védikus tudás forrása a védák egyetlen nagy mantrája. A Gautamia tantra szerint A a lelki, Ú az anyagi világ, M a kettőt összekötő élőlény. Az avatárokat, vagyis inkarnációkat is sokféle csoportra lehet osztani. A nagy a tanítók azonban nem csak tudósok, hanem bölcsek is. Mindegyik kijelentést elfogadják a maga helyén, mert mindegyik megfelel egy adott szintű megvalósításnak. Yum with Az imént Rákama Gosvámi egy különösen érdekes megjegyzést idéz a Krisnajamala kapcsán. Navajib Szent Földjén fog megjelenni, mint Sacsi fia. Sacsi Dévi fia nem más, mint Csajtanya Mahabrabhu, aki körülbelül 500 évvel ezelőtt jelent meg Indiában, mint nagy szent és filozófus. Az ő személyében maga Krishna jött el a Földre, hogy újra megfogalmazza az elveszett tanításokat, örömet szerezzen bizalmas társainak, és maga is megízlálja az Isten szeretett boldogságát. Indiában könnyen osztogatják a megtisztelő címeket, de az igazi avatárok érkezését a szentírások jó előre bejelentik. Pontos információkat adnak az avatárok nevéről, a megjelenési helyükről és egyéb jellemzőjükről, hogy a konkolyt ellen sem választani a tiszta búzától. Csajtanya Bahábrakhu eljövetelét is számos írás bejelentette. A Kisnei malán kívül például a Vájuk urának Mukunda Upanishad, Csajtanya Upanishad. Hallgassuk meg a Dévi a jövendülését. siva szólt. Tavíliom feketélő árnyai lebegő színfekete nagy szemeiből kitekintő Dévi, most, hogy a nagy mind elsoroltad, mondd el még az utolsó titkot. lesz -e ki megjelenéssel a földet újra megáldja, kalibajjal, viszályjal, képmutatással terhelt korában. Lesz-e ki indokatlanul, kegyesen meghallja szenneve szépzengését szép zengését erdei rengetegben, ez templomokban vagy máshogy. Ezt az utolsó áldás mondd évi Dévi, kérlek. Ma a Dévi szólt. Kedves kérdező, ki a tiszta tanítást kérdezi, jótevője lesz a haladó emberiségnek. Hallgass meg, te hajadban ékes, és csak egy röpke időre csitítsd el a dús hajadból földre leomló gangeszt, az úr Szent Lótusz lábai, kunkuszporától halvány rózsaszínű folyót. Csergezező csobogása, vagy a hullámverése, megnezavarja a csendet a Kajlász hegyén. Nemes Erémita, tud meg, hogy majdan a Kalikorban épp a Szent Földjére száll le az Úr, eljön, mint egy tiszta beszédű, brámana, és sacsi örömmel várt fia, színe arany lesz, és csak azért jelenik meg a gangeszöleltes síkon, hogy bevezesse a szent nevek éneklését. Majd seregestől járnak utána a tiszta szívűek mindet azonnal felszódítja, az embereket, állatokat meg a fákat, de gondja lesz minden alázatos ebre, nem fehér, nem vörös, nem feketés színével, ám de tiszta aranyban érkezik el navadvibba, s efelől nincsen kétség. Most megtudta tőlem a titkot, amelyet még a dévák sem tudnak. Bíz a jövőben, mert a legyengült, romlott és lezuhanni látszó emberiséget ő fogja fényes útra visszavezetni. Ezek a jövendőlések pontról pontra beteljesültek. Csajtanya Mahaprabhu valóban még az állatokat és a fákat is felszabadította. Köszönöm. Okay. ezekből tényleg csak néhány sor maradt ránk. A tantrajammal a valószínűleg szentírás volt, mivel Rákavagoszvámi ilyen megállapításait idézi. Krishna soha még egyetlen lépés sem tesz Vrindávanán kívül. Krishna csak azért jelent meg rindábanában, hogy ráthával találkozzon. Számos négykarú kiterjedése van, és pusztán akaratával nyilvánítja ki őket. A Tantra Yamala beszél az Orisszai Puri templomában elhelyezett Jaganát murti is, amivel közvetve igazolja a templom és a kegygépek régiségét. A Jajadratha Yamaláról azt mondják, hogy a 7.-8. században írták, valószínűleg Kasmírban. Néha a jamalák közé számítják a Joginik Nidaja Tantrát és a Kámakala Málinit. Bucsuzó ebből hallgassunk meg még egy részletet, a Jóga végcéljáról. Ó, Dévi a fejtetőn levő erőközpontban az ezer szírmú külső síromlevelei levelei között él a felső élek. Fölötte az életlevegő, a fölötte a Bramarandra. A Bramarandrában van a teljes béke és az örök boldogság. Itt uralkodik Dévi a teremtő, fenntartó és pusztító istennő. Ő állandóan a Kajlászahelyre, helyre a világába vágyik. Ó, Maha ha valaki ide koncentrálja tudatát, élete végéig boldogságban élhet, és soha többé nem kell újra születnie. Az ismertlen múlt nyomában című hallották. Ma a Rudra Jamaláról volt szó. Búcsúzik önöktől. Zselágyi Márta. És Bányai Géza.